Clubrádió, A Beszélgető Társ nevezett ebben a pillanatban felébredek. Felébredtem. Fel vagyok ébredve, de mintha álmodnék. Mikor nem, másfelől. De akkor meg nem értem. Fekszem az ágyamban, fülsiketítő zajban, lehetetlenben, hajnali verőfényben, tomboló napfényben, kitámasztott és még a szobámban is kinyitott ablakon áttörő nagy fénygel együtt rám a rettenetes lárma. A tegnap esti mondhatatlan, megőrült tömeghang, no de a fél város Rohantam aludni, el akartam aludni. Nem tetszett, hogy a szüleim úgy rohangásznak az erkély meg a telefon között, mint a gyerekek. Ki tudja, ki mindenkivel suttognak a kagylóba, hosszan, hosszan. Anyám megágyazott, azután elfelejtett engem. Lehet, hogy kitört a forradalom. Még tart. Anya nincs az ágyában. Hát akkor meg hol van. És most már akarattal kipattanok, reszketve keresem a kötelező utált papucsomat ebben a hajnali nagy fényben. Azonnal, de azonnal micod a lárma, hogy keressem a szüleim. Mint mindig, ha nem vagyok biztos, hogy hol vannak. Mi ez? Mi történik? Feltépem a gyerekszoba ajtót, ami apám. Szobájának ajtója is egyben, csak hogy eligazodjatok, azért mondom, meg nem születettek, ami a nagy szobába vezet. Anya, különös, átbújt apának ágyába, ahová nem szokott. Háttal fekszik nekem. Rossz kedvű a hátának hajlása. Ismerem, de most ott gubózik magába, apa nélkül. Apánál, és ez az eszeveszett, fülsiketítő, csörgő zaj, hát ez mi? Rángatom a vállát, nem fordul felém, kiált. apád az erkélyen. De csak azért kiált, hogy halljam, amit mond, hogy hol keressem apát. Mint ha most a vidámparkba laknánk, és apa csörgő dörgőre is fel akar szállni. Ilyen a reggel, amilyen bolond. De ő, a nő, ő nem, nem. Ott van apád, ott átja a száját. Nézzem meg, ha tetszik. Ő abban nem vesz részt. Rohanok az erkére, de valamilyen okból, talán annyira félek attól, amit látni fogok, hogy elő visszorolok a saját szobámba, és én is kinyitom az erkély ajtómat, mert már ki tudom kurblizni a svájci kilincsel, még köpenyt is veszek, ami nem szokásom. Na de hát lőhetnek. Lőnek len. Vagy hát micsoda? És kilépve az erkélyre, azonnal érzem, háború nincs, ez valami csoda. Apám szinte mesztelenül, az alig hosszú lenge, piros csíkkal végig hálóingében, hosszú keskeny kis erkélyünk túlsó végében áll, lobog kevéske haja ebben a hajnalban is finom, friss nyári szellőben, s meglátva engem szívből nagyot kacag. fölébretti végre, hát fölébretti végre, nézd meg mi van apám! mondja az apám, és a hátam mögé mutat. Miért nem mertem arra nézni addig? Apám boldogsága ritka, lenyűgöző. Az első pillanatban nem tudom felfogni. Tankok, de nagy tankok, páncélosok, sorban egymás után, és már nem emlékszem kifelé, vagy befelé jöttek a Petővi Sándor utcába, épphogy képtelen, vége, hossza nélkül, lövöldözés nélkül menni ezeknek a gépállatoknak, hát rettentő, fájdalmas és szégyenletes lehet, mármint nekik, testileg éreztem, nem jó tanknak lenni, akármi is az. Jó tudjuk, mi az, mire kell, de nem akar, aki tank, ezt akkor értettem meg. Ahhoz, csak hogy egy ilyen tankot megmozdítsanak, százszor több benzin kell, mint egy teherautót elindítani, mozgásban tartani. Ez vas rinocérosz. Mozgása nem túl gyors, érzi ő gépállat, fertelmes, csörgeti lánctalpát. És ezek a házunk előtt mennek. Háború? Kiálltam apának. Béke! Béke, béke, béke! Nevet vissza rám. Magyarok? Oroszok? Bejöttek? Miért? Apám akkor nevetett csak hosszan. Az futott át rajtam. Nem tudja. Hát, mondja, azt ők se tudják miért. Szerintem eltévedtek. Halálosan élvezi a dolgot. A lenge szellőt is, hogy közben napozik, miközben elnézi, hogy szovjet felségjelű tankok lefelé fordított ágyucsővel robajlanak a házunk alatt. Ki tudja hová. Már hogy kanyarodtak be? Nevetett. <gül> Tovább. Talán magához is, és nem épp hozzám beszélt. Hallgattam a rádiót, szabad Európát, Amerika hangját, szüret. Lehet, kisfiam, hogy a végén még szabadok leszünk. Ezt nem értettem. Ma se értem. Szabadok vagyunk. Meg is kérdeztem. És az mit jelent? Nem kell, édesapám, iskolába menned. Ma se, de szerintem holnap se. Na, úgy így? És meddig? Apám vakargatja a combját. Nem tudom, de most visszafekhetsz. Vedd úgy, ez szabad nap. Ez is megint sok volt. Betámologtam a szobámba, bekurbrisztam az RK ajtót épp úgy, mint az ablakokat, amit nyilván ők nyitottak ki, hogy fölébredjek, mert akkor még nem lehetett tudni, lőnek-e, nem lőnek. Még talán ezt is mondta apa. Ezek nem lőnek, mert akkor háború. Szabad nap! Beestem az ágyba. Én még nem láttam ilyen boldognak őket. Lehet, hogy ők ismerik az élet folytatását? Ugyanazt álmodjuk. Ugyanazt álmodjuk. Nem félelmetes. Bebújtam, de nagyon be. A takaró alá. Ne halljam a páncéltankok síri üvöltését. És Petőfire gondoltam, aki kedvenc költőm, és Segesváron eltűnt. És... Úgy elaludtam a legnagyobb zajban, olyan gyorsan elmerültem a valaha legszebb, de általam ismeretlen álmom sűrű közepébe, mint a balta, mikor bejtik a kútba. Délben ébredtem fel. Az ember nem akarta elhinni. Sokféleképpen nem. Például most is most van. Mindenkinek. Olyan az egész, az első négy-öt napján meg nem születettek, mint aki egy, önmagában egy. Nem ami egy, nem egy esemény, lázadás, felkelés, hanem önmagában egy. Teljes országában jelen ugyan egy. Aki eddig nem volt, azóta se láttam. Élőlény, aki történik, önmagát beszéli, de az mind mi vagyunk. Mi vagyunk, benne vagyunk, mint a Némó kapitány tengerfenék alól kirobbant országa. Kis ország, aki, mint magát, megmentett a mélyből, világ felett járó, visszaadta a valóságos életünket, megmernék esküdni. Mi vagyunk. Mi vagyunk. Nem is lehet ezután más országunk nekünk. Egyetlen és közös, egyesült magyar, tehát az összes, akik vagyunk, mert magyarul a világon senki se tud, de most az egy új nyelv, ami eddig nem volt, Nemes, és most egyetlen a magyar, és közös. Mind, akinek eddig itt kellett élned halnod, csóró. És már annyit nyúzták kényére, kedvére valaminek, aki valakinek adta ki magát, ami nem ennek az országnak a lakója, hanem a nyúzója, ahogy apám mondja. Hol turullad? Hol a kommunizmus nevű, nem tudom mivel. Nyúzza elcsalt választással, fasizmussal, egyik sincsen, ezek dumák. Amivel, akiket lehet ölni. Őket utálja nagyon az a valami. Akik valakik, akik egy ország. Modernek vége. Egy éjszaka alatt megszültük, megjöttünk, meghoztuk az országot, adjuk ki együtt, miénk, mert él. De most már bármikor beleszerethetsz, itt leszel velünk, éppen az történik, most ébred a világ, belőlünk tör elő. Holnap meglássátok, aki valóságosan élni vágyik, csatlakozni fog. Mihez? Nem mihez. Akihez. Hozzánk. A hihetetlenhez. Percről percre többen, akik vagyunk, hallhatjátok a szabad magyar rádióban. Erről beszél népek hazája, nagyvilág hozzád bátran kiált, És ez már hazugság. De hát Sajnos még mindig állami, ami rádió. Magyar, amcsi, német. Tehát kézben tartott. Csak hát most már állami és forradalmár, szűzkezekben tartott. Azt recsegi magáról. De gyorsan hozzáteszi, hogy pontos időjelzést adunk. A hivatalos vízállás jelentést, a forradalom híreit, nemzetközi híreket. Ha -ha. Így a következő pár percben a Szabad Magyar Rádiót Szabad Magyar Rádióvá visszafoglaló köszönjük, köszönjük, magyar forradalmát fogják hallani, idézetbe bezárva, mert a rádió nem tud emberül beszélni, szegényke börtöndedós, sose tudott és nem is fog, azt azután láttuk, de azért eleinte első második nap, úgy nagyjából harmincadikáig, igyekezett igazat mondani, de nem tudott, vagy ritkán, nehezen menne neki, tudod, nem élő, nem aki a rádió se, hanem ami az akármilyen rádió, rádió. Azon még a lakók is nevettek, mi hallgatók a házban, hogy például bár életüket adták, mert így kell ezt mondani, hogy Isten voltuk, bátran kimutassák, amint győztek, eltűntek. Az viszont igaz, meg nem szólaltak többet azok, akik a forradalom győzelmét kivívták, talán mert átváltoztak. Eltűntek a Szabad Magyar Rádió állami bensejéből. Megette az őket helyettük az Egmond nyitán közvetítő, közvetítő. Ki tudja, ki csoda, ki tudja, kicsodák? De folyton, azt ők is érezték, ez nyitány. Ide elég. Egy pillanatra nem tudták, mit hazudjanak. Sokan a házban nálunk, hallottam máshol is, feltették a kérdést. A rádiót a sokáig puszta kezükkel ostromló diákoknak sikerült meghalniuk? Nem lenniük? Kivívták? Már ők is azok, akik nincsenek? Mert a mikrofonok elé lelkes, többnyire jól ismert és leszerepelt mandrókkültek a túlélő győztesek, Aki kéme váratlanul, de természetesen forradalmár rá lett, rádió bemondók lettek, illetve közléti személyiségek forró üdvözölték, már is győztes kezdetünket. Mert szerintük már győzött. Mintha ők győztek volna. Gyanús volt. Sorolták az ő most hozott, most kapott, most megerősített. Újabb és újabb nemzetközi hírük. Édes egy mi hazánkról, és mindannyiunkról, róluk. A szabad Európa hírekre figyelt csak a ház. A tisztelt ház, amivé vált. Az újonnan megszületett ország a házunkban. Az új rádiósokat csak úgy hívta, nevette mindenki, Duma Francik, mert azok hol jobbról, hol balról üdvözölték a forradalmat, ahogy hozta éppen a hír, amit őkel megafoghatott a mikrofonba. Wow! Wow! A mi házunkban legalább őket nevette mindenki, de örült is. Értette pontosan, amit addig csak ködösen. Az összes hazugságot, ami a mi nyelvünk volt addig, és majd lesz, ha véget ér a tizenkettedik nap. Ezek még beszélik. Lakásából kirohant hol egyik, hol másik lakó, kisodorta őt a halott, hogy már megint mit mond a rádió, nem tud mást, hazudik, átálltak, mintha lehetne, a szabad Európát ismételgetik. Semmit se tud mert azt, hogy mi van, valahogy mindenki tudta, nem csak Budapesten. És ez éreztük érthetetlen, csodálatos. Nincs egy falu, megye, város, ahol ne tört volna ki ebben az országban, aminek a idézet 1956-os forradalom és szabadságharc nevet adták később, Igaz ugyan, de jó kopott nevet. Áll a kosut és Petőfi, mint a rádió. No, ez a rádió, az ember nyelvén beszél. Hatalomul tud, máshogy nem. De most már nem gondolok rá, nem akarok, nincs. Egyetlen ember van, ember. A forradalomban egy hétig, egy hétig nem volt a szokásos kötelező terror, amilyen az ember haptákban masírozó vérlakomái az ő terén, ünnepi álmai a szolgahadának. Lábújhegyen szálló és ujjongó ország lettünk mindenütt, csak egy kicsikét, ahol nem a nincs telen. Sőcselékké zúzott, senki fia lakott, a megőrült ezer év, hanem mi. De még a mi házunkban is, amikor az akkori házmesternő öt fia kirabolta Petővis Sándor utca elején a cukorkaboltot, a tisztelt ház nem engedte a szajrét hozzánk becipelni. Nem csak az édesanyjuk, az egész ház ellenük rohant. Vissza kellett tolniuk, részben a vici, két szenes talicskáján, részben a saját ragadós két kezükben cipelve a lopottat, a karjukon, dajkálva a kis cukorka üzlet, állami édesség volt, összes hazahordott édességét, és a félház ház kísérte őket, ment utánuk, hogy lássa, hogy teszik a kirakadba vissza? Eléje a vici, a vici által komponált kis verset tette oda az ország, a tisztelt ház? A nép vagyona szabadon a betört kirakadban áll, aki hozzányúl, nem isten, rá pokol üze vár. Ezt írta a vici. Betették a sétlőt kirakatba a raktári ládákat is, alig fértek el, ott álltak még két hétig érintetlenül, aztán szétlőtte egy tank az üzletet. De 25-én még apám még kísérték haza is, a napok múltán mindazöten Bécsbe távozó és onnan Amerikába, hova máshova, diszidáló tolvajokat. Így szólt az egyesség, ha visszateszitek, elsuhanhattok Nem kellett rendőrség. De a rendőrség is átállt, meg a katonaság is. Kihinné? Ember akart lenni, a rendőr is, meg a katona is újra. De egy kicsi, kicsi Isten és az országa leszünk mi, így mondták, mint Bécsben, semleges, szabad, jóléti kis ország. Semleges, szabad, jóléti kis ország. Amit komolyan hitt, és átérzett a katonaság, meg a rendőrség, meg a tűzoltóság, addig nem. Nem sejtettük, milyen hamar nem fogja tudni senki se, hogy éltünk, jó volt, nem kötelező, kedvünk támad hozzá. Klubrádió. A szabad adó. 56.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 Anyától örököltem ihletemet. Ő még a lűtben megkérdezte marinénit. Sose engedte, hogy Máriának hívjuk. Ilyen ember volt, nagy nő, szerény. Nem járna le hozzánk? Nincs a csöpnek senki, aki nő, s vigyázná. S hát takarítani is kellene valakinek, mert én már nem lehetek az, aki vagyok, színésznő, kirúgtak,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 csütörtökön, egy tájt, és még mindig. Miért menekültem meg? Biztos a fiam szólt. Miért nem tudok megdögleni? Miért kell nekem lenni? Miféle isten ez? Bocsánat. Előtérben a háttér. Klubrádió. Előtérben a háttér.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 volt kép érthető, az telhetetlen, fekete luka, ami van, túltolja magán. A kenyérmező utcán mentünk be, vagy a luteren, a közszársas Mind Mindegy! Már a kis utca is különbözött, odavezető hosszú sétánk helyszíneitől, terétől. Koszos volt és szemetes.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 úgy tűnik, Vagy nem, csak háborúban belém állt? nem tudni. A végső halálosztás az ember szörny titka. Azt tudja meg, akivel teszi. A világ rút titok. Az emberek meg össze-vissza beszélnek, élnek.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 Akár korvinköziek, akár mások, nem engedik őket elvinni. Legalább összegyűjteni a szemérmetlen közzemléretet, ki tudja kiket. Így jár minden ábós! Néptanító látványosságnak tekintik. Ez magában véve gondolkodni valótód. A meggyilkolt és imódon,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 akkor azt, hogy se a föld felett édesapám mondta. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! A szó elszáll. A hang megmarad. A Klubrádió archivumában megtalálja az összes műsorunkat: www.klubradio.hu A tiszta beszéd.